ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fil nar ma'asyaral muslimin rahimanallahu wa iyyakum kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Belughul maram min adilatil ahkam. Kari Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. kita masih melanjutkan pembahasan dari hadith-hadith yang disebutkan dalam kitabul al yang menjelaskan tentang hukum seputar manasik haji berkata al-hafiz Abdul al Fadal Ahmad bin Ali ibn Hajar al-asqalani al-shafi'i rahimahullahu ta'ala wa'ani ibn Abbasin radiyallahu ta'alaan hima أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقي ركبا بالروحاء، فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فَرَفَعَتْ إِلَيْهِمْ رَأَتٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلَ هَذَا حَجٌّ أَمْ لَا نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ذَمِكِنْ حَدِيثَ YANG DISEBUTKAN OLEH AL-HAFIZ MENGUTIP DARI RIWAYAT YANG DISEBUTKAN OLEH AL-IMAM MUSLIM RAHIMAHULLAH TA'ALA DALAM SAHIHNYA dan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis yang sahih dari Qurayit Maula ibn Abbas dari Abdullah bin Abbas Abu Abbas radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Latiyah Rakban Bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Bertemu Rakban Rakbun Rakbu Itu jama' dari Rakib Rakibun jama'nya Rakbun dan juga di jama' rukban dan yang dimaksud di sini adalah sekelompok orang yang berkendaraan sekelompok orang yang berkendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sekelompok orang ini yang berkendaraan ini birauha di daerah yang disebut Ar-Rawha. Ar-Rawha adalah nama... Sebuah kampung... Tempat... Yang terletak antara Makkah dan Madinah. Dan dia lebih dekat dari kota Madinah. Sekitar... 30 mil atau 40 mil. Dari kota... Al-Madinatu Al-Nabawiyyah Ini Rauha Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Menemui mereka Di daerah Al-Rauha tersebut Dan Disebutkan dalam riwayat yang lain bahawa Kejadian ini terjadi pada peristiwa Hajjatul Wada'. A. Haji yang merupakan haji yang terakhir yang ditunaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al bayhaqi dalam As-Sunan Al Kubra dari hadis Jabir Alhamdulillah, Rasulullah takkan huma. Disebutkan bahawa peristiwa ini terjadi Fi hajetih pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan ibadah yani haji, iaitu hajatul wada'ah. Faqala maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka. Sekelompok orang yang berkendaraan ini. Maka beliau bertanya. Manil kaum. Siapakah al-kaum ini. Yani kalian. Wahai kaum. Sekelompok orang. Kalu. Mereka menjawab. Al-Muslimun. Kami adalah orang-orang Muslim. Dan. Nampak dari pertanyaan Nabi S.A.W. Beliau mempertanyakan tentang Agamanya, keyakinannya Dan itu difahami oleh Sekelompok orang ini bahawa Rasulullah S.A.W. bukan mempertanyakan tentang Dari wilayah mana mereka Kalau seandainya pertanyaan itu Tentang dari kabilah mana mereka tentu jawabannya bukan al-muslimun tentu jawabannya mereka akan menyebutkan dari mana asal mereka apakah dari banu tamim atau yang lainnya sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka manil qaum siapakah kaum ini mereka memahami bahwa yang diinginkan dari pertanyaan tersebut adalah keyakinannya untuk menghilangkan keraguan apakah sekelompok orang ini adalah bahagian dari musuh apabila mereka dari kalangan orang-orang musyrikin atau mereka bahagian dari saudara ketika mereka bahagian dari Muslimin dan mereka pun menjawab bahwa kami adalah orang-orang muslim. Qalu al-muslimun. Mereka menjawab, kami adalah muslimin. Faqalu man anta? Lalu mereka balik bertanya. Mereka balik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya mereka belum mengenal bagaimana sosok Rasulullah alaihi wasallam. Padahal mereka telah masuk ke dalam al-Islam. Namun mungkin dalam pertemuan tersebut ini adalah pertemuan pertama kali mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, Rasulullah bahwa aku adalah Rasulullah Utusan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Nabi alaihissalatu wassalam Menjawab bahwa beli adalah Rasulullah Dan mereka pun mengetahui bahwa beli adalah Rasulullah Maka ada seorang wanita Yang kemudian mengangkat Anaknya Maka ada seorang wanita Mengangkat Untuk diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sabi Seorang anak kecil As-sabi Dalam bahasa Arab Yang dimaksud adalah anak kecil Disebutkan dalam uh, Al-Qamus Bahwa As-sabi adalah anak yang belum Disapih Belum dipisah dari ibunya Dari menyusui Demikian pula yang disebutkan dalam Tajul Arus Bahawa yang dimaksud As-Sabi Min yulad Ila al-fitam dari semenjak awal dilahirkan sampai dia di sapi, maka itu adalah masa-masa disebut sebagai sabi. Al-Suyuti, rahimahullah Taala, beliau menukil dari sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa ketika anak tersebut masih dalam kandungan ibunya maka ia disebut janin ia disebut janin ketika dilahirkan selama dia menyusui maka dia disebut sobi dan apabila dia telah disapih selesai masa penyusuan kurang lebih dua tahun maka dia disebut gulam Gulam sampai berusia tujuh tahun dia disebut gulam mungkin kita pernah mendengarkan hadith-hadith Nabi alaih salatu salam seperti ketika Rasulullah s.a.w. mengatakan kepada bin Abbas ya gulam Wahai gulam. Ini usia. Setelah dia disapih hingga 7 tahun. Ini yang dinukil dari. Para ahli bahasa. Meskipun ada sebagian para ulama. Juga kadang-kadang mengitlakkan. Penyebutan sabi. Untuk anak kecil secara umum. Yang belum balik. Yang belum. Berusia balik, ada yang membedakan asobih as itu terbagi menjadi dua, ada yang mumayiz, ada yang belum mumayiz. Ini disebutkan oleh sebagian para ulama. Namun yang dinukil dari ahli bahasa, sebagaimana yang kita sebutkan, penyebutan sobi apabila anak tersebut masih dalam masa penyusuan. Berarti dalam hadis ini menunjukkan anak ini anak yang masih menyusui, anak kecil. Sampai dia mengangkat anak tersebut. Dan wanita ini membawanya selama menunaikan ibadah haji. Dia mengangkat anak tersebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia telah mengetahui bahawa di hadapan mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kesempatan untuk bertanya kepada ahli ilmu Kesempatan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faqalat maka wanita ini mengatakan ali hadha hajjun Apakah anak ini diperbolehkan menunaikan ibadah haji maksudnya Apakah anak yang kecil ini ketika diikutkan dalam manasik haji, ia pun mendapatkan ganjaran pahala al-ajr at-tawab al dari Allah subhanahu wa taala. Kata Nabi saw. Naam, iya. Bahwa anak tersebut Apabila diikutkan Dalam menunaikan Manasik haji Ia mendapatkan pahala Lalu Nabi SAW Menambah Jawaban Dari pertanyaan wanita ini Yang sebenarnya ini Bukan termasuk yang ditanyakan oleh wanita tersebut Akan tapi Rasulullah SAW Menambah jawaban untuk semakin memperjelas. Apabila. Hal itu penting untuk diterangkan. Kata Nabi SAW. Na'am wala ki ajrun. Iya. Sah dari. Anak kecil ini. Dan bagimu. Wahai engkau seorang wanita. Seorang ibu. Mendapatkan ajar. Mendapatkan. Pahala Ketika engkau Membawa anak tersebut Kata An-Nawai wa rahimahullah ta'ala Walaki ajrun Engkau pun mendapatkan pahala Karena engkau yang Menggendongnya, engkau yang membawanya Dan engkau yang uh, Menjauhkan dia dari Hal-hal yang terlarang dalam ihram Engkau yang membimbingnya. Engkau yang mengajarkannya. Sehingga engkau pun mendapatkan pahala. Dan disebutkan oleh Al-Qari. Menjelaskan makna. ajrun Dan engkau mendapatkan pahala. Yang dimaksud di sini adalah. Ketika engkau mengajarkan kepadanya. Mana si Haji yang demikian apabila dia anak tersebut mumayiz, artinya sudah bisa memahami apa yang diajarkan kepadanya kalau dia mumayiz, nah ini yang saya sebutkan tadi bahawa uh, sebagian para ulama menyebutkan as itu secara umum, anak kecil ada anak kecil yang mumayiz maksudnya anak yang ketika kita menjelaskan kepadanya tentang hukum-hukum agama dia faham anak usia 7 tahun misalnya atau 8 tahun ketika diterangkan kamu begini, kamu begini, kamu begini, dia faham nah, atau jika dia belum memahami dia belum memayyiz maka engkau tetap mendapatkan pahala ketika engkau membawanya membawanya ketika tawaf Membawanya ketika melakukan sa'i antara safa dan marwah, atau dalam keadaan yang lainnya selama manasik haji. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, rahimahullah Taala. Di dalam hadis ini ada beberapa faidah yang penting untuk kita petik dari riwayat ini yang pertama bahwa hadis ini merupakan hujjah bagi jumhur ulama dan ini merupakan mazhab alimam al syafi'i alimam malik alimam ahmad yang mereka mengatakan bahwa Haji anak kecil hukumnya sah. Haji anak kecil hukumnya sah. Dan dia mendapatkan pahala. Dari apa yang diamalkan. Dari manasik haji tersebut. Meskipun. Apa yang dilakukan oleh anak kecil yang belum balik tidak menggugurkan kewajiban dia dari menunaikan ibadah haji yang merupakan bagian berhukum Islam ketika dia telah mencapai usia balik. Maksudnya, ketika ada orang tua, dia membawa anaknya berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Anak usia lima tahun misalnya. Atau anak usia 10 tahun. Belum balik. Apakah hajinya sah? Ya. Hajinya sah. Hajinya sah. Namun. Ketika anak ini. Mencapai usia balik. Misalnya di usia 15 tahun. Baru dia balik. Maka apa yang dia lakukan. Dari haji Ketika masih kecil, belum mencapai usia balik tidak menggugurkan kewajiban dia untuk menunaikan ibadah haji ketika telah balik karena haji yang dilakukan ketika masih kecil itu haji sunnah tatawwa bukan haji yang menggugurkan salah satu dari lukun Islam yang wajib dia tegakkan. sehingga ketika dia mencapai usia balik dia punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji wajib hukumnya bagi anak tersebut yang telah mencapai usia balik untuk menunaikan ibadah haji yang kedua karena yang pertama itu statusnya sunnah adapun setelah dia mencapai usia balik maka dia wajib untuk Menjalankan salah satu rukun Islam apabila dia mampu berjalan ke sana dari sisi materi dia punya demikian pula dari kemampuan fisik oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang disahihkan al -al ala, oleh Al-Albani rahimallahu taala diriwayatkan oleh Al-Baihaqi demikian pula al Thahawi dari hadis Muabbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha f'alaihi ayyuhujja hajatan ukhra wa ayyuma 'abdin hajja thumma u'tiqa f'alaihi hajjatun ukhra fa Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa saja anak kecil yang telah berhaji lalu kemudian setelah itu dia mencapai usia balik maka wajib baginya untuk menunaikan haji yang kedua karena haji yang pertama statusnya sunnah dan siapa saja dari budak yang telah menunaikan ibadah haji, lalu ia dibebaskan dari perbudakan Maka wajib baginya menunaikan haji yang kedua. Hadis ini hadis yang sahih dan ini menjadi hujjah bagi jumhur ulama bahawa haji seorang anak kecil meskipun sah haji yang dia lakukan dan dia mendapatkan pahala, namun tidak mencukupi untuk Menggantikan posisi haji Islam Sehingga ketika dia mencapai usia balik Dia Harus mengulangi kembali Haji yang telah dia lakukan Abu Hanifa Rahimahullah Ta'ala Menyelisihi pendapat Jumhur dalam hal ini Beliau mengatakan Bahwa Haji seorang anak kecil yang belum mencapai usia balik, hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini dengan jelas, ketika wanita ini bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali ada hajun. Apakah anak kecil ini? sah hajinya dia mendapatkan pahala dengan haji tersebut Nabi SAW mengatakan iya bahkan engkau pun mendapatkan pahala dijawab oleh para pengikut madhab Al-Hanafiyyah mereka mengatakan bahawa apa yang dilakukan oleh seorang anak ketika menunaikan haji itu hanya sekedar Melatih seorang anak Untuk terbiasa mengerjakan Ketaatan ya? Jadi sekedar melatih saja Bukan karena Ibadah haji yang dilakukan sah Tapi hanya sekedar untuk melatih Seperti seorang anak dilatih solat Dilatih berpuasa Solat dan puasa tidak sah kata mereka Namun dianjurkan Sebagai latihan Namun hadis ini Membantah mereka Dengan jelas bahawa Nabi SAW mengatakan Naam Maka ini tidak ada syubhat di sini. Jelas sekali Jawaban Rasulullah SAW mengatakan Naam bahawa Haji anak tersebut sah Dan dia mendapatkan Pahala dan engkau yang membawa anak tersebut, yang membimbing anak itu atau yang menggendongnya ketika tawaf dan yang lainnya atau yang engkau mewakili dalam sebagian amalan haji engkau pun mendapatkan pahala Al-Qadhi, Rahimahullah Ta'ala beliau mengatakan La khilafah bainil ulama' fi jawazil hajj bisibyan wa inma mana'ahu ta'ifatun min ahli bid'ah wa la yultafatu ila qawlihim bal huwa mardudun bif'li nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang bolehnya haji bagi anak kecil tentang bolehnya haji. Adapun tentang bolehnya haji sepakat para ulama, tidak ada khilaf. Ya. Yang terjadi perbedaan pendapat hanya dalam hal apakah hajinya sah? Apakah anak tersebut mendapatkan pahala? Ah ini letak perselisihan. Adapun boleh, boleh. Sepakat para ulama. Yang melarang seorang anak kecil menunaikan ibadah haji ada sekelompok orang tapi itu dari kalangan ahlul bidah ah. dari kalangan ahlul bidah ah. kata beliau dan tidak ditoleh apa yang mereka ucapkan ya perlu di, diperhatikan ucapan mereka ahlul bidah ah. bahkan ucapan mereka terbantahkan dengan perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam karena nabi alaihi sallallahu Beliau juga melihat anak kecil berhaji. Bahkan Al Imam Al Bukhari rahimahullah dalam sahihnya beliau menyebutkan bab hajjus sibyan, hajinya anak-anak. Lalu beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas. Beliau mengatakan hujji bi ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku dibawa berhaji bersama Rasulullah SAW ketika itu aku berusia tujuh tahun masih kecil jadi telah dilakukan hal ini di masa Nabi SAW tidak ada pengikiran dari Rasulullah bahkan yang ada sebaliknya menetapkan sahnya demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat dan bahkan ijmaul ummah umat sepakat tentang bolehnya haji bagi anak, -anak kecil wa indama khilafu abi Hanifa, fi annahu hal yan'aqidu hajjuhu wa tajri alayhi ahkamul hajj wa tajibu fihi alfidyah wa damul jubran wa namun yang menjadi tak perselisihannya Antara madhab jumhur ulama dengan pendapat Abu Hanifah tentang apakah haji yang dilakukan seorang anak kecil itu sah? Apakah berlaku bagi anak kecil hukum-hukum haji yang lainnya? Seperti wajib bagi dia membayar fidyah ketika melanggar misalnya. Wajib baginya membayar dam ketika melakukan pelanggaran, dam al-jubran. Demikian pula hukum-hukum yang lain yang hukum-hukum ini diterapkan kepada orang yang telah mencapai usia balik. Apakah juga kepada anak berlaku hal tersebut? Abu Hanifah mengatakan tidak berlaku. Ya, Tidak berlaku. Dan beliau mengatakan bahwa anak tersebut menunaikan ibadah haji hanya dalam bentuk melatih anak itu untuk melakukan ibadah. Adapun jumhur ulama mayoritas para ulama mereka mengatakan berlaku pada anak tersebut hukum-hukum haji. Dan haji anak tersebut sah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Apakah anak ini sah untuk melakukan ibadah haji?" Kata beliau, "Naam." Iya berarti sah hajinya namun para ulama sepakat bahawa apabila seorang anak kecil menunaikan ibadah haji di masa kecilnya belum mencapai usia balik maka apabila dia telah mencapai usia balik wajib baginya untuk menunaikan kewajiban haji yang merupakan bahagian dari rukun al-Islam sepakat para ulama tidak ada khilaf dalam hal ini maka ini ma'ashirul muslimin rahimahumullah yang sahih dari pendapat para ulama yaitu pendapat jumhur bahawa haji seorang anak yang belum mencapai usia balik yang belum mencapai usia balik hukum hajinya sah Hukum hajinya sah Dan dia mendapatkan pahala Ada penjelasan yang Bagus sekali yang disebutkan oleh Ibn Hazm rahimahullah Dalam kitabnya Al-Muhalla Menjelaskan tentang Seputar Hukum-hukum haji bagi anak kecil Kata beliau وَنَسْتَحِبُّ الْحَجَّ بِالصَّبِي وَإِنْ كَانَ سَغِيرًا جِدًّا أو كَبِيرًا kami menganggap disukainya haji untuk anak kecil meskipun dia kecil sekali meskipun dia kecil sekali anak 6 bulan misalnya di bawah ya, kalau mampu ya 6 bulan di bawah satu tahun di bawah Dua tahun di bawah Untuk menaikan ibadah haji Atau Anak yang sudah dewasa Tapi masih anak-anak Walahu hajjun wa ajrun Maka sah hajinya Dan dia mendapatkan pahala Wahuwa tatawu' Dan itu hukumnya Sunnah Nafilah, tatawu' Wal ladzi ajrun Dan bagi yang membawa dia bersamanya ketika haji juga mendapatkan pahala Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita tersebut walaki ajrun Wayajtanibu ma yajtanibul muhrim Maka anak tersebut menjauhi apa yang Dijauhi oleh seorang yang berihram. Jadi, Dijauhkan pula anak tersebut Dari hal-hal yang terlarang dalam ihram. Jangan dipakaikan kopiah. Tidak pakai uh, Gamis. Atau pakaian yang membentuk tubuhnya. Ya, jadi, juga dipakaikan pakaian ihram. Seperti orang dewasa. Dan dijauhkan Dari hal-hal yang terlarang. Ya, jangan sampai ada yang uh, dia mengambil rambutnya atau dia memakai wang wangian apa saja yang terlarang bagi seorang yang balik maka dijauhkan pula anak tersebut dari larangan-larangan tersebut. Wala syai'a 'alaihi in min zalika ma la Namun kalau ternyata dia terjatuh ke dalam perkara yang terlarang, maka tidak ada kewajiban apapun baginya. Tidak ada kewajiban apapun baginya. Nah, dia tidak harus membayar dam. Ini anak kecil. Wa yutafu bihi. Wa yutafu bihi dan dia diajak tawaf bersama, tetap tawaf. Wa yurwa, wa yurma' anhul jimar. Inlam yutak dan digantikan untuk melontar jemaah apabila anak tersebut tidak mampu melakukan itu. Wa yuzi apa ifabih tawafu walik an nafsik dan sah bagi orang yang tawaf membawa anak tersebut sah tawaf yang dia lakukan sah tawaf yang dia lakukan. Jadi ketika dia tawaf, lalu dia menggendong anaknya. Selama dia tawaf, sah tawafnya untuk dirinya. Dan sah pula tawaf yang dilakukan oleh anak kecil tersebut. Ketika dia tawaf, dibawa oleh orang tuanya. Lalu kemudian Hazm menyebutkan hadith ini. Yang menjadi pembahasan kita lalu beliau mengatakan walhajju amalun hasan haji itu amalan yang baik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna la nudiyu ajra man ahsan amala sesungguhnya kami tidak akan menyanyiakan pahala orang yang telah berbuat amalan kebaikan haji bagian dari amalan kebaikan maka tidak akan disiasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fa'in kila. Kalau misalnya ada yang mengatakan, la niat alisabi. Anak kecil kan tak bisa berniat. Dia hanya dibawa-bawa begitu aja. Anak kecil yang yang belum mu'majiz. Anak siapa? Setahun, anak dua tahun misalnya, yang tak bisa berniat. Dia hanya dibawa aja sama orang tuanya. Ini bagaimana? kata beliau ya memang betul memang demikian anak kecil tidak bisa berniat walatalzamhu namun tidak ada kewajiban bagi anak tersebut untuk berniat innamatalzamunniyatu almukhatabalma'muralmukallafa namun yang berkewajiban untuk berniat adalah yang membawanya Seorang mukallaf yang telah mencapai usia balik, karena dia yang diperintahkan mukallaf yang telah mencapai usia balik, itu yang diperintahkan untuk berniat. Anak kecil tidak ada kewajiban. Wasabiulai semukhataban, wallamukallafan, wallamakmuran. Seorang anak kecil bukanlah seorang yang diperintahkan untuk menjalankan kewajiban, karena dia belum balik. Maka dia tidak diperintahkan. Wa innama ajruhu tafaddulun minallahi ta'ala. Lalu dari mana kok dia mendapat pahala? Dia tidak punya niat. Dia hanya dibawa oleh orang tuanya misalnya. Pahala tersebut kata beliau adalah merupakan anugerah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Tafaddulun mujarradun alaih. Jadi semata-mata anugerah yang Allah berikan padanya, meskipun dia tidak punya niat. Kamayatafzalu al-mayyit bade mauthi, walla niatalahu, walla amal. Sebagaimana halnya Allah subhanahu wa taala memberi anugerah kepada seorang yang telah meninggal setelah kematiannya, padahal tidak ada niat. Namanya sudah mati, tidak ada niat dan tidak ada amalan. Biayat jurahu bidu'a ibnihi luh bagedhu. Namun dia tetap mendapatkan keutamaan anugerah dari Allah ketika anaknya mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Anaknya mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Orang tuanya sudah mati. Orang tuanya sudah tidak ada niat, tidak ada amalan soleh lalu mengapa dia masih mendapatkan keutamaan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala karena amalan salih yang dilakukan anaknya wa yadu lehu. yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya padahal dia telah mati nah ini kata beliau wabima ya'maluhu ya gairuhu anhu min hajjin au siamin au sadaqatin Maka doa seorang anak kepada orang tuanya dan apa yang dilakukan oleh seorang anak yang saleh dari amalan saleh apakah itu haji, puasa, sedekah maka orang tua ini yang telah meninggal ini yang sudah tidak ada lagi niat untuk melakukan amalan saleh dia sudah meninggal namun dia tetap mendapatkan keutamaan dari apa yang dilakukan oleh anaknya dari amalan soleh Maka tidak ada perbedaan Sebagaimana anak kecil Yang dididik oleh orang tuanya Yang diarahkan oleh orang tuanya Untuk melakukan satu ibadah Meskipun tidak ada niat Dia tetap mendapatkan Bahagian dari keutamaan ya. Disebabkan karena Itu adalah keutamaan yang Allah berikan Anugerah dari Allah SWT Kepada anak tersebut Ketika dia melakukan satu ibadah, meskipun tidak ada niat baginya. Wa yaf alul lahum dan Allah subhanahu wa taala bertindak sesuai dengan kehendaknya. Wa idh qad rofi' anhu al qalamo, fala jaza'alaihi fi saidin in qatlah fil haram atau fil ihram. Nah, ketika seorang anak kecil yang belum mencapai usia balik ini Terangkat pena Jadi belum ada catatan uh, Dosa ketika dia melanggar Rufi' al-Qalam Masih terangkat pena Karena dia bukan Seorang balig, Sehingga belum mukallaf Belum diberikan beban Seperti yang diberikan pada orang telah mencapai usia balik Sehingga Tidak ada balasan bagi anak tersebut Ketika dia melakukan pelanggaran. Misalnya dia membunuh. Buruan. Yang ada di tanah haram. Itu kan termasuk pelanggaran. La taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kalian membunuh. Hewan buruan. Sementara kalian sedang berihram. Nah ketika dia sedang. Ihram. Lalu dia membunuh misalnya. Maka. Tidak ada balasan apapun. Anak kecil. Walafihal kirasih lihatan bihi dan tidak ada pula dosa baginya atau pelanggaran atau kewajiban membayar dam ketika rambutnya dicukur karena ada sesuatu dari Eden dari sesuatu yang mengganggunya menyakitinya. Walantamatui walaihsari dan mungkin pula ketika dia tidak menyembelih karena melakukan haji tamattu' Dia tidak menyembeli juga tidak ada masalah. Ya, sebagaimana kita ketahui, seorang apabila melakukan haji tamat tuh, maka di antara kewajibannya adalah menyembeli hadiu. Kalau dia tidak punya sembelihan hadiu, maka dia boleh bergantinya dengan apa? Berpuasa 10 hari, 3 hari di masa haji. Dan tujuh hari ketika Kembali kampung halamannya Masa anak kecil seperti ini disuruh puasa Tidak ada kewajiban nah. Sehingga kalau dia tidak membayar hadir Tidak masalah Atau ketika dia muhsar Tidak mampu menyempurnakan Hajinya Karena ada sesuatu yang menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ أُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِينِ Apabila seorang terhalangi untuk menyempurnakan ihramnya, hajinya atau umrahnya, akhirnya dia tidak bisa sempurna, terhalang. Karena sesuatu, maka dia wajib membayar dam, menyembelih. Di tempat di mana dia terhalangi, lalu dibagikan kepada bukara. Nah, anak kecil ketika terhalang, ya tidak ada, tidak ada kewajiban apapun baginya. Kata beliau. Le anda hu gayru mukhal tabin bishai karena memang anak kecil ini tidak dikenakan beban untuk menjalankan syariat. Namanya anak kecil belum balik. Walau lazimahu hajjul, la lazimahu ayu awbza minhu silam, wahyu fil mut'ah Wahal keraksi wajazahis Kalau seandainya wajib bagi anak tersebut membayar had-hadyu Menyembelih dan eh berarti dia juga harus melakukan gantinya ketika dia tidak Menyembelih Berarti dia harus berpuasa. Anak ini tiga hari di masa haji, tujuh hari ketika balik. Dan tentu tidak diwajibkan. Wahmullah yaqulunahada dan mereka tidak mengatakan demikian bahwa anak itu harus berpuasa ketika tidak menyembeli haji maka dia harus berpuasan tidak ada seorang pun dari ulama mengatakan demikian. Wa la yaf suduh hajju mimma daqarnah dan tidak rusak haji anak tersebut karena melakukan sesuatu pelanggaran dari apa yang telah kita sebutkan. Inna ma huwa amila atau 'umila bihi ujra wa ma lam ya'mal fala ithma namun dia hanya mengamalkan dan apa yang diamalkan untuknya dia mendapatkan pahala adapun yang dia tidak mengamalkan maka tidak ada dosa baginya tidak ada dosa baginya wa qad kana sibyan yahdhuruna as-salata ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam shahhat bidzalika atharun katira dan anak-anak kecil mereka hadir salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat menjelaskan tentang hal tersebut ka salatihi bintu abi waqqas wa hudur abbas Ma'ahus salah. nah umamah bintu abil as seperti salatnya nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa umamah Bintu Zainab Beliau menggendong Umamah Beliau ruku masih menggendongnya Ketika berdiri masih menggendongnya Pada saat beliau hendak sujud Baru beliau meletakkan Umamah Artinya beliau membawa Umamah ke masjid Demikian pula hadirnya ibnu Abbas Dalam sholat Menunjukkan bahawa anak kecil hadir ibnu Abbas masih kecil ketika itu. وسمعه بُكاء الصبي في الصلاة dan Nabi saw terkadang mendengarkan tangisan anak kecil dalam salat dan yang lainnya. ويجزي الطائف به توافه النفس له لأنه طائف وحامل dan sah seorang yang melakukan tawaf sambil membawa anak kecil maka tawafnya yang dia lakukan sah dan ketika dia membawa anak tersebut maka tawaf anak itu pun hukumnya sah karena dia melakukan tawaf dan sekaligus dia membawa anak kecil fahuma amalanan mutaghayiran likulli wahidin minhumah hukmun kama huwa taifun wa raakibun wala nah maka ini adalah amalan yang berbeda setiap dari amalan tersebut ada hukum tersendiri. Sehingga ketika dia tawaf, hukum tawafnya sah, dia membawa anak kecil, maka anak kecil ini pun mendapatkan pahala dari perbuatan orang tuanya, yang membawanya. Ini, ma'asyarakat rahimahumullah, hukum seputar anak kecil ketika dibawa untuk menunaikan ibadah haji. Al-Allama Salih Al-Fawzan, rahimahullah ta'ala, hafidhahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahawa, Anak kecil yang dibawa Untuk menunaikan ibadah haji Ada dua macam, ada dua keadaan Yang pertama Sobi mumayiz Sobiun mumayiz Iaitu anak kecil Yang dia sudah Memahami apa yang disampaikan kepadanya Misalnya usia 7 tahun Atau 8 tahun 9 tahun, biasanya ini usia seorang anak telah faham apa yang disampaikan kepadanya maka disampaikan, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini nah anak ini yang telah mumayiz yang paham ketika disampaikan kepadanya tentang hukum-hukum haji kata beliau fahada yuhrimu an nafsihi Maka dia menunaikan ihram sendiri. Wajudi ma'as tati'ah min al manasik binafsihi dan dia melakukan apa yang dia mampu dari amalan manasik. Dia sendiri yang melakukannya. Ya. Jadi dia niat sendiri, kemudian dia tawaf sendiri, kalau dia mampu, sa'i sendiri, apa yang dia mampu lakukan sendiri maka dia sendiri yang melakukannya wa ma anhu karamil jamarat nab'anhu walihi dan apa yang dia tidak mampu lakukan seperti melontar jamrah seperti melontar jamrah maka digantikan kedudukannya oleh walinya wat tawafu was sa'i yuhamalu fehima apabila dia tidak mampu tawaf sendiri sa'i sendiri maka dia dibawa digendong oleh walinya. Yang kedua. Keadaan yang kedua. Sobiyun. Gairu mumayiz. Anak kecil yang. Belum mumayiz. Anak lima tahun. Empat tahun. Tiga tahun. Dan seterusnya. Yang belum paham. Disampaikan banyak hukum-hukum. Tentang haji. Dia pun tidak paham. Maka. Anaknya seperti ini kata beliau. Fa yanwi anhu Maka diniatkan oleh walinya. Nah, diniatkan oleh walinya. Nah, sebahagian para ulama mengatakan seperti Ibn Hazm yang telah kita sebutkan tadi tidak ada niat, tidak jadi masalah. Karena seseorang cukup niat untuk dirinya. Ya, tidak ada dua niat untuk dia dan anaknya satu niat sehingga meskipun tanpa niat tidak jadi masalah wa yujanni bihu al-ihram lalu dia menjauhkan anak tersebut dari hal-hal yang terlarang bagi seorang yang melakukan ihram wa yuhdiruhu fi arafah muzdalifah wa mina wa yatuufu bihi wa yas'a bihi lalu dia hadirkan anak tersebut Ketika di Arafah, ketika di Muzdalifah Atau ketika di Mina Lalu dia membawanya ketika Tawaf Ketika Sa'i karena anak tersebut tidak mampu Melakukan sendiri Jadi intinya bahawa Anak kecil Yang dibawa untuk menunaikan Ibadah haji atau umrah Apa yang mampu dilakukan anak tersebut Maka dia melakukan Dia sendiri yang melakukannya Adapun yang dia Tidak mampu melakukannya Maka diganti oleh walinya Atau dibantu dengan cara dipikul, digendong Selama menunaikan ibadah tersebut Tawaf atau sa'i antara safa dan marwah Maka ini berkenaan tentang hukum haji bagi seorang anak kecil Haji dan umrah Dan di dalam hadis ini juga terdapat dalil bahawa Seorang anak kecil yang belum mencapai usia balik, dia diberi pahala dengan amalan ketaatan yang dia lakukan. Dia mendapatkan pahala. Dan ditulis baginya, itu sebagai kebaikan. Adapun, perbuatan dosa yang dia lakukan, tidak tertulis sebagai kejahatan. Jadi, tuktabu lahu hasanat, wala tuktabu lahu saji'at dituliskan kebaikan untuknya ketika dia beramal saleh dia berbakti kepada orang tuanya dia salat, dia puasa dia dia mendapatkan pahala tapi kejahatan yang dia lakukan selama belum mencapai usia balik maka tidak dianggap sebagai satu perbuatan dosa dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa seorang yang mengarahkan dan yang membimbing seorang anak untuk melakukan suatu ibadah, dia pun mendapatkan bahagian dari kebaikan. Oleh kerana itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada ibunya, "Walaki ajarun, engkau pun mendapatkan pahala, karena engkau yang mengarahkannya, engkau yang uh, membimbingnya dan seterusnya." maka orang tua yang mengarahkan anaknya untuk melakukan ibadah apa itu salat atau dia mengarahkan anaknya untuk melakukan amalan yang lain termasuk haji atau umrah maka walinya mendapatkan bahagian dari pahala tersebut dan diantara faidah dari hadis ini disyariatkannya menambah jawaban dari sebuah pertanyaan yang disampaikan Apabila tambahan jawaban tersebut diperlukan dan memberi faedah maka seorang menambah jawaban yang ditanya satu pertanyaan lalu dia menjawab dengan dua jawaban misalnya ini boleh dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dan yang lainnya Wanita ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya tentang permasalahan apakah sah haji dari anak kecil ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, sah hajinya. Dia dapat pahala." Lalu beliau menambah jawaban, "Walaki ajrun, kamu pun mendapat bahagian dari ajr pahala." Sama halnya seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang tentang hukum berwudu dengan air laut. Apa hukumnya? Seorang nelayan di tengah lautan sementara dibawa air tawar sedikit. Kalau dia gunakan untuk berwudu, maka air tawar tersebut habis yang menyebabkan dia kehausan. Apakah diperbolehkan berwudu dengan air laut? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wath-thahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Air laut itu suci dan menjusukan. Artinya boleh pakai berwuduk silahkan. Lalu beliau menambah jawaban Bahkan bangkai dari hewan laut itu hukumnya halal. Bangkainya halal, menunjukkan kesucian air laut tersebut. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh para ulama, di antaranya Sheikhul Islam Ibn Taimiyah Alhamdulillah. Pertanyaannya sedikit. Tapi penjabaran jawaban itu banyak sekali. Kesana kemari. Karena beliau merasa penting untuk dijelaskan secara detail. Dan segala hal yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut beliau terangkan. Seperti yang kita ketahui dalam majmuul fatawa. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ringkas. Kadang-kadang ditanyakan satu pertanyaan. Akan tapi Ibn Taymi Rahimullah menjawab dengan detail dan rinci. Dan diantara faidah dari hadis ini bahawa Bagi seorang yang jahil Tidak mengetahui Satu hukum Selayaknya Bertanya kepada para ulama Orang berilmu Dan ini menunjukkan semangat para sahabat Radiyallahu ta'ala Ketika mereka mengetahui Di hadapan mereka Rasulullah Kesempatan Kesempatan untuk bertanya Maka ini dimanfaatkan oleh wanita tersebut untuk mempertanyakan tentang status haji yang dilakukan oleh anaknya ketika dia membawanya maka ini penting ada permasalahan yang kita tidak menguntai hukumnya tanyakan kepada ahlul ilm kepada para ulama dan diantara faidah hadis ini bahawa suara wanita bukan aurat oleh karena itu dalam banyak riwayat terkadang Nabi SAW Berdialog dengan Dengan Wanita Karena suara wanita bukan aurat Akan tetapi Suara wanita itu fitnah Bagi seorang yang tidak mampu uh, Menahannya ya. Jangan sampai kemudian Seorang bermudah-mudahan Ya wanita kan suaranya bukan aurat Tidak apa-apa Teleponan dengan perempuan Buktinya hadith ini, hadith ini, hadith ini. Rasulullah jialah dengan wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu siapa? Itu Rasulullah. Kamu siapa? Hah? Kamu orang saleh. Kamu orang yang bisa menahan. Jadi betul. Suara wanita bukan aurat, tapi jangan bermudah-mudahan. Karena suara wanita itu adalah fitnah. Nah, apalagi kalau sampai wanita itu sengaja melemah-lembutkan suaranya mendayu-dayu maka ini haram tidak diperbolehkan, diperdengarkan kepada yang bukan mahram dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al Karim ya nisa'an nabi'in takaitunna falatakhda'na bilqawl Faitamaal Ladi fi qalbhi mard. Fakulna qaula ma'arufa. Wahai istri, istri Nabi. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka jangan kalian melemah lembutkan suara kalian. Ini istri Rasulullah SAW. Apa yang ditujukan kepada istri Nabi, maka itu pula yang ditujukan kepada kaum mukminat bahkan kaum mukminat selain dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka lebih berhak untuk mengamalkannya lebih berhak untuk mengamalkannya sering terjadi fitnah karena suara wanita iya kan? berapa banyak kaum lelaki terfitnah ya. hanya karena mendengarkan suara meskipun kadang-kadang aslinya tidak sesuai dengan suaranya suaranya masyaallah seperti suara anak 17 tahun Ketika melihat aslinya udah 60 tahun misalnya ya. dan ini terjadi ya. terjadi ya. terjadi obrolan kalau dulu itu ada ada sekelompok orang suka yang nggak punya kerjaan ini kerjanya di rumah ngobrol ya. pakai uh, apa itu kabel brick brick ini kenalan dengan fulana, fulana, dengan fulana. Terjadi obrolan. Udara. Nah, mau kopi darat. Nah, ini disebutkan. Ketemu tempat fulana, fulana. Ketika terjadi pertemuan, yang pertama dan terakhir. Pertama, terakhir. Kapok dia. Artinya apa? Suara wanita fitnah. Suara wanita Fitnah. Ma taraktu ba'di fitnatan adarr 'ala ar-rijali min Aku tidak meninggalkan setelahku satu fitnah yang lebih memudaratkan dari wanita. Washalallahu wasallam 'ala Muhammad. Ah, bil munasabah uh, sebagai tanbih bahwa Ahlussunnah wal Jama'ah As-Salafiyah lebih berhak untuk mengamalkan hadith-hadith tentang bahaya fitnah wanita ini tidak bermudah-mudahan dalam uh, melakukan hubungan dengan para wanita tidak bermudah-mudahan dalam berinteraksi dengan wanita kecuali dalam perkara-perkara yang memang dibutuhkan diperlukan atau darurah, atau darurah dengan berusaha menjaga diri dari fitnah menjaga diri dari fitnah masing-masing harus menjaga diri baik dari kaum lelaki Demikian pula kaum wanita. Nah. Kaum lelaki jaga diri. Jangan bermudah-mudahan. Ya. Bermudah-mudahan tampil di hadapan wanita. Sehingga menimbulkan fitnah. Sekarang ini. Tidak jarang fitnah itu terjadi. Apalagi sebagian. Yang mereka dianggap sebagai da'i-da'i dai televisi. Ya. Yang bangga menampakkan dirinya di hadapan Layar televisi Dan biasanya Sebelum nongol di layar televisi Ada Ada make up nya dulu kan ya. Sebagian mengatakan itu Mesti itu pasti ada di, Dia di salon dulu Di make up dulu supaya wajahnya itu Tidak apa Tidak Nampak berminyak sehingga menghasilkan gambar yang wah gitu ya. sehingga ustadz yang jelek pun bisa jadi jadi ganteng nih kalau tampil, tampil di layar televisi akhirnya menimbulkan fitnah ya. komentar dari para akhwat para wanita masyaallah ustadz pulaan ganteng sekali nah. saya baru tahu kalau ustadz pula ini ternyata masih muda ganteng sekali ini ustadz pula Subhanallah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk di antara hal yang sangat berbahaya yang menimpa orang-orang yang mereka menyangka berjalan di atas al-haq. Namun pada hakikatnya mereka menyimpang dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Saya kira sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu taala alamum bis Bolehkah mendoakan Mbah Yang dulunya jarang sholat Atau hampir tidak pernah Tapi dia masih mengaku Islam Doakan Semoga Allah SWT mengampuni dosa dosanya Abang Japan, Sallallahu Alaihi Sallam hanya khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam saja, atau tidak? Ini yang dilakukan oleh para ulama, meskipun uh, bersalat kepada kepada selain Rasulullah, uh, asal hukumnya diperbolehkan. Allahumma bersaldi 'Ala fulan', misalnya, Ya Allah beri salawat kepada si fulan, itu diperbolehkan. Allah Subhanahu Wa ta Taala berfirman, 'Khud min amwalim syadaqatan' tathhiruhum wa tuzakkihum biha wa alaihim dan doakan mereka karena salat itu doa akan tapi kalau disebutkan cara mutlak maka tidak ditujukan kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adanya perintah khusus innallaha malaikata yusalluna alannabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima maka ketika disebut tidak sepantasnya seorang menyebut yang lain misalnya Imam Syafi'i sallallahu alaihi wasallam tidak khusus hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alasallam wallahu taala almustawa sampai di sini insyaallah akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh